З містом листи мають бути логічними, зрозумілими, однозначними, ділова кореспонденція, коректними, формою, орфографічно бездоганними, без виправлень, написаними на білому папері письмового формату, акуратно згорненими не більше, ніж удвічі. Раніше, коли листи писали тільки від руки, чорнилом, Назвичайно велику увагу приділяли вибору паперу для листування, розміру конверта, кольору чорнила тощо. Ці дрібниці свідчили про чемність від правника та повагу до адресата. Та й сам почерк досить багато міг розповісти адресатові про відписувача. Графологи вже давно помітили зв'язок між характером людини та її почерком, за висловом російського психолога Леві, ходою руки, сфотографованою папером. Ця хода, тобто почерк, лишається без змін, навіть якщо пишуть ногою чи язиком. За почерком, точніше, за нахилом рядка, можна було довідатись про настрій людини, Рядок іде вгору – піднесений настрій, униз – пригнічений. Сильний нахил літери свідчить про непоступливість, прямий почерк – про стриманість, витривалість, терплячість. Нахил вліво – усупереч звичайному стереотипу про претензійність, затятість, посилене самоствердження. Великий почерк про підвищену емоційну збудливість, дрібний, про самовладання, розрахунок. Одне слово, якщо почерк трохи змінювався, це був сигнал, додаткова інформація про зміни в характері і поведінці людини зумовлені певними обставинами. Сьогодні майже всі листи, крім приватних, друкують на машинці або комп'ютері, але підпис має бути лише від руки і чіткий. Листи з привітанням, запрошенням, подякою, з висловленням співчуття завжди пишуть від руки. Це свідчить про щирість відписувача, довірливість тону його послання, про особистий інтерес до події в житті адресата. Якщо лист має кілька сторінок, їх слід пронумерувати. Адресу одержувача вказують тільки на конверті. Свою адресу треба писати двічі – на конверті і у тексті листа, у правому верхньому куті першої сторінки або наприкінці під підписом. Раніше в ділових листах дату написання ставили на початку, а в приватних – наприкінці кореспонденції. Тепер, звичайно, з неї починати всі листи. На листівці призначені для вітання зі святом, днем народження, дата зумовлена числом відправлення, а не приводом, що спонукав її надіслати. На початку листа, звертаючись до конкретної особи, приватне листування, звичайно, вживають неформальне «любий, дорогий сину», а при звертанні до службових осіб «формальніше». Шановні добродії, вельмешановний пане, високоповажні панове. У тексті листа всі звертання, виражені займенником «Ви» та всіма його варіантами. «Ваш» – «Вас» – «Вами» – «На вас» – «Вам» – слід писати з великої літери. «Одержав вашого листа». Лист, залежно від його змісту і характеру, можна закінчити словами «з повагою до вас», «з належною пошаною», «бажаю всього найкращого», «щиро ваш». А в посланні до рідних і друзів після слів «обнімаю», «цілую», доречно написати «мати», «батько» чи конкретне ім'я. Посткриптум, тобто приписка. Наприкінці листа можливий тоді, коли після підписання його сталася подія, про яку ви мусите терміново повідомити свого кореспондента, або вам треба на чомусь особливо наголосити.